بسم الله الرحمن الرحيم انبالي بعد دی په بیان د حرام د اوس کې د غدر کې د دو کې غدر دو کې ته وایي غدر کې اصل ش په شوي او غدیر پهه کې حسته وي ځکهدي هم د ابو مخ پ کړي ځکه ته غ و اضاد تهکنل غدالین واجنونې به یو ترافیہ <تصفيق> السماع بلم ترائن کذاکا شمس تبدو ونجومو کذاکا قلوب و ارباب تجلہ یوراتی سقح اللہ العظیمون و غدر حرام دینا روالے اوفو بالعادئن مرادکانو سورہ دو قورے کئے دا حدیث پو دوسو و اتسوار اختمہ سبحہ کی حدیث نمبر چی سو نبے او شتلور سو پینزو پنزو کی حدیث نمبر پندر صوت ریادیس کی تیر شویده. وای اولاده. وانا عبداللہ بن عمری بل آس رجیل اللہ عنہمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آل من بو نفی کانا منافقا حادثا من تان فی خاص لب من هنہ تان فی خاص لب من اذا اکتو من اسحانا و ایلا حضا صلی <تصفح> و ایلا عاها غدر و ایلا حاسم فجر و علمی مسعود اول و ابن امر د درې واړو صحابو د ریवते قال <سؤال> النبیو قالو قال <سؤال> النبیو دا ټول ویچ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لکل غادرن رواق یوم القیامه هو الذی یواحد ولا یثی چلوس کئ و فوالک د هر دوکی والد پارا بجندې د قیامت پر رزبانی ویل کیو چې حاذی غدرت فلان دا د فلانی چې د نا اجنډا استاذار استادنده شکلو غو بگيرول الله الا ماشاء الله ولي او قري سره دا وړي وړي جدي ولادي ايوه ته مو يې تاس وړي کنه کنه پري ارکان نه كن څنګه كن نه اورا دي وسو اورا دي صحيح الدين قدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر اللواء عنده اسي انف في الماء واسند السماچو دمو ان فن په نووې سم په سمادنه ویني د هاريو دوه کمار د پاره وجندې اندې ستې د کوناټي سارا تختوب له دا کاوهه کوناټې یوملቂያم اتاټه ماښمه اتاټه د وحي دا قیامت پر رضباني يرتقو لو به قدرې قدرې سفر دوه کایور وجند او چټې سبحان الله سبحان الله الا خبردار واللهغاره اعظم وغا دره منین امیر عام میشتری دو کمهار دو کو والله د عام امیر نه عام امیر چې سره دو کې کوي نو لکهدن نه دو کماروي امې عام چې ووي که نهاص که نه دلو کسانو او چې عام امیر ل که نه خ دو کېي چې سره غتی نو خو دردیم غي که نه نو چې غ دغ ور غ چې غ سر غهوکه نو غه جنب د کوور کو عدنی تذبیق یې سکوټر باندې لږ جند لګوړی بهتن دی بس دې خې کوړې سره یې ورته دا به مسرکی نه کو دې زرو لګي جندګي وړاړی دا چشته اوه ها دریکه فاندی چې زبو سر جگل کوه د قیامت پر زبانی رجلن اتابی غهدارره الله تالاي زمو او سر زړو کوم یو سړی چې زما په نوم باندې لوزو کې یو بیا دوکا کوې ووف نه کوي واا با به اوون بر را سړی دی چې ل خر ک په اګالله سمن نو دغه پیسې ووهي واا جوون بهغه س دی ایته اجاره جیره چې مزور راوللي پرسته او کار دی پوره والليوالم یوې اجر و دغه مدي ور نه کې د نه ده مزي سبحان الله ام تاتصل لمن مذري اخلي لمن مذري پرند را کوي لك كارنه کوي نوداسي چو استاف كارنه کې انده ما طالب نغادي او غله دغه مذري نو ور کې انده بغراجي وړه دوه کمه نو کوي واي ها او نه یان من له لسیو نو او اکل او تعالی یې کوي دنتې ور اخيره اول پته لېږه دنت ور کال او نو اخير يوشي برق کال اخر کې به کې خذ الراشي سره دې څنګه چلم وي شي ان دې بغنيشت دی مکتب شکه انداز نرالا دیکا اوس کو چټي نه ملي جنه سبق یاد کیه دغه به ان شاء الله ان تعالی دنیا د ستړو ځای دی کې ټول ستړي ستړي د الله جل تعالی په څیر حالت به کو خو ته ځو خوونه وای نم کنا وبتی الاروذ دلته د الله په نگا نوځه راځي حالت جوړ کی وو حالت راغره نذرتی وشته چته بلی سبحان الله سبحان الله و دې کې الله ام دې کیسه مو د کیدله سبحان نام کناومت لازم تاسو لګي دعاګانو کې هر مو کمزوري کنه صحیح ده آی کین تاسو خې تاسو لګي دعاګانو کې ان شاء الله الله تعالی سره چې یوګی ده اوه زه به تاسو کوم تاسو ماته کوي کنه څنګه راټ کووم لګنه تاسو ماته کوي کنه اوه باور دې په بیان نه کید او باټ نه نه دلاکی چا دې سره چې دا کوټو زما دې څه دی هغه؟ بل څو دم بل لا څو دم ته کیسه نو مشر وکړې. بل له وات کټ ورکړل او چې بل راتلنو کسان دې دا کوډ دلما ورکو. هغه ته غلي کېنه ته شرمو لگے چې کبر وې دا کوډ زماري دا کوډ زماري دا کوډ زماري. هغه ته وی ماکه چې ګلارو نو وېدا دې بووم وې دا کوډ دې زه وښاړو. هغه ته دم وایو وې ښه مخ کې له نو کسانو وې چې دا دې کې تله کو سره څنګه یې سره کوم شی دی ورکر دی نه دی او دې غره دی وای عبادت نکای من من نمنو فقط من نمنو سمه وی چا ته احسان او زباده فقط من نمنو یا فر ختم کو یمنون আলাইکان استم لا تمنوا علی السلام بل الله یمن علیکم ارهداکم د ایمان تاسو تلو صدقاتکم بالمن وال بډی دا حدیث پو دو سو آشفق او یعنی صبح کی حدیث نمبر ست سو چورانوے تیر شید اشار بند ریلو ریلی مراجزکیم و لمرانی محالا فقار احا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلاتم مراری خالبو یا رسول اللہ المزمنناومون ته بل خ بل کارې وا لو الملو ه هوې المله ایه بهپ من کا کوته ووا د او ووایه با دی په بیان دنی کی د افخاره او د بغینا نه تخرې ظلم زله مزیاتې کول هو تعریف من هو قوی الفضل عنو هو اعلم من التقى الله تتقى معلوم بها سبحان الله سبحانه من لا يله الا هو الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اوحى الي علمت ويقر انت وازوجك حتى لا يغى احد على احد ی د په بل زیات نه کې وړ یخه ح را ح بل یونیکلواې پهخ نه کې کارهړلوغ لب ی تاددي اوور سپاره تجی کول استپاره داس در لاس بل توک دوول په رسول پررسول استپاره لاس بل تو دوهرسول الله ص الله و یو رسول فه چې دا تعه جلو حالکن نه خلک کله ی سرړی و چې دا خله ټورو حالالې په کو دی پهې حالې پیسې تضیل سره اصول پر دا جیمان نووی دا روح ربیداتو کی رواندی په پسیو دو کفر پسی رواندی و دا وینا دا د دیتراز ار روایتو المشورتو احلقوهم برقع الكاف و د نس بیا احلقاهم احلقا و هادا نهی لمن قال ذالک عجبر من افسی دا نهی دعا چا دا پاردا چه تا عجب تا تقبر دا وجنوی و تصاغورا للناس خلقتا اغزالي لكي وارتفاعا على الان زارت عزيزي فهذا هو الحرام واما من قال لما يرات الناس من نقص اراغا صوف چه وي او خلقك سنقصان اويني في امر دينيهم وقالو تحظنن على الان او دي بان غمخ كاركي وعلى الدين بان فلا بأس دينو ازباق بكينيشتده دي هاكذا فصره الغلماء ومن قالو من, من ائمت العلام مالك ابن انس والخطالي والحميدي واخرون وقد اوزحتو في ا لا کارار چې دا پهطرریقې د تبور سره و چې مون خوجر داسې شلو او داجل پهکې داسې شو نه یا خدای دا خله په کوم تر دهله بند را شي که نه را شي که نه داشي که نه شته لک حالات تهبا بررب رواني به داته کوم تر رواني ل د اهلهکو هم یا اه لکه هم دی به هغ حالات نور نورور به راوي لکه باب په مایان د حراواړي د با کاتې په ما ب د مسلمانانو کی د درې ور رو باران درېورو پوری اسی را کې که نه نو چې دله تنبی میلاشي ما بل فار باې میدرې چې ببدله پیسې نور کو درې بله پیسور کو او اللهلی ب د اتمهجوور که چریدسې وا چې په دغه چا سره چې با کات شوي د پهده ک ب دا اتو اومر سره خبري م کوو امريو روانه دا ولکي دې غران د ملګرو سره کوي او چرتا دې ځان چرتا ملګرو سره نه کوي پمخ ادي خو پمخ دې نه خاص تا پمخ خو کسب يې ګومان نه کېدای شي نو او تظاهر به فسق فسخ کاری او رحي داري کا قال الله تعالی انما المؤمن يخوض الفاتحه بهنا وقال تعالى لا تعاوروا على شيء والله وایدا په صلوور تواش وش په صفحات حدیث نمبر 4 111 111 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله تعالى عنه فرمائے چلا رسول الله فرمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولا يحل لمسلم ايات يراها چله دی روايه ابو سلمان لره چې به بایکارو د خورو طرفو کا قصالات الیان تدریج شكونه برا يلتقيان یو بل <سؤال> سره رځي فیر یو حا دا و یوری وا دا دایره نمخره یو دنه وخری او خیره مبللي یبدأ بالسلام او په دې کې غره هغه دې چې بس سلام باندې شروع کید ول سره سلام کی خبری د شروع کید بس دی روانه خرو او بغض د نه ها دا حدیث فسرو 115 به ته په صفحه کې اوس شو پندرہ سو عطا سات نمبر حدیث پندرہ سو عطا سات روئے ہیں فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مِرْئِئِن اِلَّمْرَ انْ کَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِي شَحْنَاءُ اُتْرُقُوا یا در رز ی اللہ تعالی عنہ فرمایي چی سمعه الرسول الله صلی الله علیه وسلم یقول نبی اسلام دواور اند می چی ویلیم ان الشیطان قد ایسا شیطان نو می دشهید ایابود ایابود المصلوون فی جزئه العرب شی عبادت کوون کی ددې عبادت دې په جزیره د عرب کې ولیکن بالتہریش بینهم او ددې کومه سکي بالتہریش کې فساد باکه التہریش الافساد وتغییر قلوبهم وتقاطعهم دې او داري رسول رب لو له تقاتر دا کارونه بقې یو بل سره ټاکټو کې متناخلي دان قلیل دی عمر شپ نه لگا ال توسل جلرشی سوبرشی او دی یا یماده تفلح هذا شرک الله شرم کو شرم کو دې جنگي تر دم دا وزي جنگي تر دم بقې زي او ارص تر دم جو کړی لگا ته وج پمنوخه چه کم سراغل دینو اغاثی بنا کدی ها حجر یا صدقو نوول دینو ماشا کولیو فیاشه کرا با دیوانیلہ لولا رأیتو رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم قبل کما که ملتظم دینو ور ارخ اللہ علیہ وسلم التزام بپگا دیکی ها دواغانی وارا زمزم اوبدینو سکای بارکت دی ها که یو خبرې کول غواړو کوم مقابل <سؤال> سره خبرې نکړو د دې جرم نخلاص څه کار ضروري ده که ایبل نکړو <سؤال> هغه جرمدار دي دې ته خبر بس سلام دې بیا کی لاکه ما سره ژوند کې دې سلام کومه نه ده خلاص دې ګرنار دی اودا دې نو دې یو باور وګورځو جنان پیلا وای هو الذي رواه مسلم عن البراء ايها جراح او چه دي بي كا دكي روان کي ضروري طرف او ق Salat دريو دريو شود او رضو نبر فمن حجر فوق صلات فما تا چا چي دريو رضو نزيات جي دروان او کلا نو ده مرشد ته به داخيدي جوات حضر ابن ابي حضره لنی السحابی رضی اللہ تعالیٰ نو قال انو صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقون منح اجراخاہو چاچے دفن رور سراب سنتن یوکا البائی کاتو کروانا فوکا صف کے دنی دادا سید لگتا اگو بینے چی فیک للا سبحان اللہ بابی بینے چی سکل اللہ فیک وجلی دو ربونہ دیوائے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیل للمؤمنین ایاد رب المؤمنون فوق فلاس يا ابو سلمان لا جهزنی لك لہذا بل مسلمان سلام روان کی ددری اور 12 بار پاید مردی اطلاق قدرت فکر ظلی القو ددوس رملوش دتا جواب دی فل يسلم علی پاور السلام کی فین رد علیہ السلام کتر اغو سلام السلام واپس کرو فق قد اشتراک فی اجر دے پاجر کی شریک شو و الا مردا علیہ او کغه ولا جواب ورنکنو فقط با اذن هغه په ګناه کې راځي ور شو واخراج المسلم من الهجره دا سلام کول کې د هجرت نو وته جواب دیو شو کوله جواب دیو شو کنه قال ابو داود اذا كانت الهجره لله تعالى کله چې دا بایکات د الله د پاره په لې زمينه علي شي ممنوع هجران ممنوع بایکات له دې جهل دی د دې پکی کار غنا ده نو دارنګ چیز نه څه سنور کار مې دي چا د عائد دي دي چې دنا بای کار پکال نه بیا د خیر بای کار دکین سبحان الله والحمد لله <تصفح>